Cocodril, sargantant-aixegant, estatua traïdora, que quieta prens el sol quasi tot el dia. Silenciosa menedes, movent potes i cua, i busques amb dos fars una pressa per menjar. Espantes a tothom quan et veuen avançar. Adrià